مولانا مبتی توسی بخمت سے دا دورے تفسیر قرآن دا ایک اتر نمبر کے سٹھ چپا محلہ بلالخیل مرغوث کی پا دس نو دوہزار اٹھ کشوئے دے دید ملائی دو فتح ایسا تی اشاد توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت بلازان نیز مین چوک جانگیر آرور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید نمبر زیرو ایک سو چوبیس زمکا و آسمان نا یاداد چه ده حاق دنیا ځان لزمکا و آسمان دی اغا مراد دی اللہ اکبر او ده اللہ ماشا عرب بکنا گانی معنی دی تقریبا علماء کرامو معنی کئی واتو فیوسو آسانی آسانی یعنی دیو په دې کې مې شیخو چوغو اړې رستہ نو سمانا د ځانمنه د وباسي نه زیادت فل عذاب مراد ده عذاب بوله نورم زیادت کی یا الا ما عربو ربک نه مراد دا چې تبدیلی د صداغه ده د مکان ده دی یو مکان نه بل مکان ته به وزي لګه د نار نه نا حمیم ته وغيرها داسه او تایید سوره مومن 72 وغيرها دا رنګي سوره الرحمن آیات نمبر 43 کې به راشي یاده استثناء د په حق د موحدینو کې چې موحدین د ګنا د وجه جهنم ته تلینو الله به تی بیا راو باسي الله اکبر نور مانی دي علما کرام کوي بیا این ربکا رب بیشک ربستا فعالون ان که انکه دیل ما یوری داسو چی را دو کی و اما لذین ور کسان دی سعیدو چی نیک بخت شو الله اکبر سعیدو سیاده مجهول راڑی سیاده مجهول والی راڑی شکو آده داغر دا راڑی دا معلوم چی بدبخت شو او دل تا سیاده مجهول راڑی مانسو دا شقاوت د پک پل اختیار غوره کرده ده او نیک بختی داد دا اللہ فضل ده نیک بختی داد دا اللہ فضل ده چه اللہ چاکی اغا صفات بیدا کی چه نیک بخت دکلی شو مانسو داغی زلو نرم شو زلو نرم شو نن سبا دا چازل نرم ده چه دو تنه ورکار زیادی دو تنه او پوشو چه دا بلکور پا ما کم زور ده نو پا غی بانده ظلم نن سبا هر ساله غریب لچ کم دا نو ډیر تا کوله دی یو سړی سغا چاکو ناغه وتاوی یاره چاکو دي څنګه دی بل وتاوی وی بس وی غنیت هی هی او مولایلا واوا دا هغه چاکواندی غنیت هی هی او مولایلا واوا ظلم کای غنیت هی هی غنيله نده د کار او مولایلا واوا داغه ن بیاوري پوروزی نن وخت کده الله سو کمزور نه پیدا کای بس وَأَمَّا نعمتونوں نعمتونوں و اما الذين سعدوا ارجا کا سان دی چ نیک بخت کله شو پهل جننه وی باه په جنت کې هميشه وي په دې کې هميشه سيدون کې وي په دې کې تر چې قائم او زمکا الا ما شاء چو غاړي ربستا يعني زيادت مراده په نعمتونو کې نعمتونو کې زيادت مراده الله اکبر نعمتونه الله زيادت کې الا ما شاء ربک عطوانا زکا تایید خپلا دک کرده عطوانا ورک لدا غیر مجزود بے انتہا غیر مجزود نه ختمی دنکی فلا تکو فی میریتن پس مکی گات پشکی دا گورا دا سلورا می دا بی سرمطالق آیا فلا تکو فی میریتن پس مکی گات پشکی ممن ذا اسنا يا اولا ذو چې بندگی کې دا کومه يا بدون الا كما يا بدو ام دې بندگی نه کې مګر دا مګر اغاسی له کسا سره چې کلو اکابيرينو ده دې بن قبل مخ کې دینا و ان علم وفهمهم همغه پورا ورکون کوي دې لاره اسا د دې من منقوس شی سد از ذات غیر چې نبوي کمه کليشه پاره کې پورا عذاب بولور کوه ولقد اعتینا منسل کتاب جواب د سوال چې کستا کتاب حق وي نو اختلاف پکې ویاولې وشو داستا کتاب حق نه رزق پکې اختلاف وشو اوس پاتاته وي یارو اي هموليان داسې کې دا بازي بازي وای کوم ځای کې چې د در درس شروع شي او هغه سره اختلافات جوړ شي نو پوښا چې دا د دایې کې کم نن وای اخلاص نو دایې کې وای اخلاص نو وتوای حضرت نو عليه الصلاه والسلام نهنم سوا کالا شغي وهل دي مسله توحید بیان کړی دا وای اخلاص پکې و کنه نو که اخلاص پکې توای چې نو نو کافری او کوایی چه اخلاس پکی وو نو چه اخلاس پکی وو نو اختلاف ول و ششپک و کسانو نهانیم سواکالا که ولی ایمان راد نور ول ولی نراد یا اتو اتو وایا داست خبره ندوایا دا چه اختلاف کمزایی که جود نشی نو پوشه چه دی دایی دا بوسولان دا ببوتلی دی حقیقت دا دی گینه دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا انبیاء سرا والی اختلاف شو دایی تام جواب ور اتاسو موسی علیہ السلام باندې کنه نو دا کتاب کې قوم اختلاف شوی نو بیا بر حق نو سو والا قد اتینا تاکي سرور کلمنګا موسی موسی علیہ السلام لره کتاب فخ تول فپی اختلاف لشه په ان کې والاولا کلمتون والاولا کلمتون سبق وعذاب و لنراضی بیا والاولا کلمتون او ماخ کی حکم شوی د دے عذاب پیس اللہ اغاب اللہ کئی اواپ اخفل وقت باندے بارازی لقوز یا باین ام خامہ پیس اللہ بکلے شوی پا ماہ بین دے او بی شک دی خامخا دی پشکی منہ دے دی قرآن مریب شک در شک یا مریب بی قرارا و این کل لب ما لیوفینہم ربک آمالہم اللہ اکبر اللہ اکبر دې ځای کې تقریبا 15 ترجمې کوي په ساده مانا د تکو ما وا ان کل لما ليوفيا نحم ربك اعمالهم ګور آسان ترجمه لديده ان کل لن لم من اولمن پماند جميعا بشي نو داسه بشي بشك ټول دا ټول ج لمن ټول پټولا معنا به حاصل لا شي ان کلل لمن بشك دا ټول پټولا ليوفي انهم پورا پورا بوار کی دیت ربو کا رب ستا اعمالهم بدل د اعمالو د دوی دا اسانه ترجمه ده دا آسان ترجمه ل چلامان په ماناده اوم ټولشي نو کله نن په ماناده د ټول لمان لمانه د لمانه او لمان په ماناده جميعا یعنی دا ټول پټولا پوره پوره به ورکی رب ستا دای لرا بدله د اعمالو د دوی او نور اگر تر کیبی له حاضر نه دی اغاز تاسو توزیه کې نه چړم تاسو ته هیڅ फायदा لکه علماء کرام دا ذکر کئ یو دا چې کلان اینا کولن لمما یبعسننا هر کلا چپورت کیدای لویوفینهم ربک اعمالهم نبی ابو لاس تار پورا پورا ددای د اعمال بدل یا لمما لویوفینهم ربک اعمالهم یفعلوا اغه معذوب دوی رب سردا سکارو کی یا اصل کی لامین ماده لامین اصل کی و <وائی> بیا ما موصولا دا او اغا خپل ترکیبات تی بیا دا غی خستاسو دا ترجمه بس هغه دا چتا از داو ایک چلا من لامان دا لامان دا اصل که مانا شي بیشا کا دا ټول پا طولا لا یواسی انما خا ما پورا بور کی دایتا ربو کربستا اعمالهم بالد اعمالو ددی ان هو بما یعملو نا خبیر بے شک الله تعالی پس منچ دی عمل کوي خبردار دی فاستقم کما امرتا او سا پینزه آوامیر پاخیر که او دا خلاصه را دول سورته او تسلی نبی علیه السلام تا پس تاقیم کم آمیر تا پس کائم شده کلک شده کم آمیر تا لکه سنگا چه حکم کول شیده تا او آغا سوکو چه تا سر تابیدار شیده تا سر و لا تا او سر کشی مکوی تا سو اللہ اکبر کلک شی اول عمر دویم امر دویم حکم لا تا تغو سر مکوی لا مکوی لی تود توحید بی او توحید گڑ وڈن کئی سرکشیو نکئی بیشکا بیشکا دالا پاسوان نیچی تاسو عمل کئی بسویر لی دون کئی دی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَا او میلان مکوئی تاسو آکا سارون تا چی ظلمی کڑا دے فَتَمَسَّا کُمُن نَعَرَو پس اوبرسی گی تاسو تا او رو گورا نوی علیہ السلام تال دارنگے دا حکم بیارا غلے سورہ شورا کے برائشی سوارل سم کے کلک شک لکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی تفوس کی روایت کرا دی شیب شیب رسول اللہ وعدہ اللہ پیغمبرہ বুڈاش میں বুڈاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے شیب بنی ہودن سورہ یود او دا گے مثل سورۃ نو اگے بوڑا کلم والے پارے کہ دا و حکم راضی کنا فاستقم کما امرتا داгран خبردا چې سنگ د تعالی وېز حکم کوم اتکا سی بکلا کېږي داگران خبردا د دا دیو جن علماء کرام ذکر کای الاستقامه خیر من الف کراما استقامت د زر و کرامتون بهتر دی یو طرف ته زر کرامت دی او یو طرف ته یو استقامت ته استقامت نه غواره دی کرامت خو کوي خو چې استقامت نه نو کرامت کار آمد نه دی ا کرامت کار آمد نه او چې کرامت نیوی خو چې استقامت په دین باندې وی نو دا سړی کامیاب دي استقامت ګران شه دي او دا د الله په فضله مذهبانه بالکل کیږي الله رب العزت زمنګا استقامت نصب کړي الله اکبر ولا ترکنو او ميلان اونکه ته ميلان اونکه تاسو ا کسان ته ظلمي کړه دي الله اکبر چاچه د ظالم ملګرتیا وکړه الله اکبر اور وای اور بدت ضرر الله وای کدا سې وکړه یو طرف ته ظلم شورو ده په کووند ظلم کیږي په روند ظلم کیږي په به بس زنانا پاګي ظلم کیږي او پور دریان چرسیان بے غیرتا بے زمیر او بے ناموسه خلق شرابیان کبابیان او بی وادی او بی اسلام او بی مذهب خلقه اگر آپاسی اگر ظلم کئ او د کلی مشر د علاقه مشر اغه د اولادی پغه زای ک او د سارا کلی او غک د نکی بلک د اغه ظالم ملگرتیا ک یلٹا الله وی اور بده تدارر اسی اور اور بده زایشی د باجوڑ ف مسلمانانو ګولای وریگی او دیش کم نو د اغه ملگرتیا کی تاییدونه کئ اور بده زایشی رکون و اصل کی وای میلی سیر لغون تا کئ ملانکول چلګ ملان دیو ک نوم او چولا مکمل ملګرتییا کې مکمل ملګرتییا کې او دیو یو مظلوم زړت دوک راسه هغه باندې اسي ظلم کیږي او تد زالم ملګرتیاو کې او دا غ زړت لا دوک نو الله وی اور به دی ځای شعور او د زالم یا الله دنیا او اخرت کې یا الله ظالم دنیا او اخرت که یا الله ذلیل او رسوا کی چې څوک ظلم کوي الله دې موږ د ظلم نه محفوظ کړي ظلم ډیر بد شی دی والا ترکنو امام سمرقندي معنی کوي لا ترکنو راضی ما شیطان سو فاعمالو د بدتیانو باندې لا ترکنو الی اللذین ا لا ترزو به اعمال اهل البدعه د بدتیانو په اعمالو باندې خوشاله نشي راضي یا تا ما نا لا تداهنو الظلمتا ظالمانو مخکه مداهنته نه کوي ازنا چې ظالم ته مخه مخه لاړې او خبره پټه کوي دا نهي چې وایې رسول کو ظالم دا به چاله خو ازنا چې سوامنو موږ بیا مخیر نشته د ظالم مخکه مداهنته او نه کوي حق خبر ادا چې د ظالم بادشاه مخکه ادريږي او حق وای ندا له حقی بیا وَمَا لَكُمْ او من سو سو أَنْ تَبِيثُوا صُرَفًا عَنْ مَسْوَادِ اللَّهِ تَعَالَى نَمِنْ أَوْلِيَاءِ سُوقُ دُسْتَان سُوق مُدَدګارَان سُمَّلَاتُن سُرُن ويابستاس سيمدادون کليشي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ دا سلورم حکم لا ترک نو دریم شو نو دا سلورم او قائم کامونز لرا رایج کامونز لرا تواره فاین نهاره توارا فین نهارې درازه په دواړو طرفونو کې وذلفا من اللیل او په یوسکه من اللیل د شپې نه بشکان نه کیا نه دی ګو بشکان نه کیا نه نه یو ذهن ختموي یاس پکوي ات اسیا تکالیف لار نه کی اوکا اوزان نه کا نو تکالیف د اللهس پهږي مانسو په کاليب خو پنهکانو باندې راځي ثم الامسل خدا اغیپ بارک عبادت الله رب العزتو استقامت نصیب کی نو اغبا در باندې سپکشي لکه اقیم مس والصلاه د استقامت په اړه موږ اوس وکا باز علماء کرام وی من ذرایج کا منسکوا نفستقم استقامت به نصیب شي ان الحسنات یذہبن سیئات اغه نیکي اغه اغه تکالیف پکای چینه کی که غوره مصیبت در باندې راغ نو آغا ک تکالیف وی خوچته نیک نوغه بدر باندې سپک سپک بوج بدر باندې نه جوړیږي آغا بدر باندې الله سپکای یادا چینه کی ختموی نیکای ختمای السیئات او گناون لرا نیکی ک نو هغه سره رو رو خود به خود الله غ ختم کی ذالک ذکر دان سی ته لی زکری نه دا پاره دان سی ته اغوستونکو واسبرا پنزم امر کلک شک لکشا و ان الله پس بشک الله تعالی لا یزع النزایک وی اجر المحسنین اجر دنه کو کارو دنه کو کارو اجر اغه الله نزایک هی الله الله ما کی لا ترکنو الی ظالمانو سره ملګرتیا و نکې ميلان ظالم تا و نکې گين تشنس پدې کې الله اور بدروسي و د ظالم ملګرتیا خو پرېګ دا د ظالم ردبه کې ردو دادرباند لازمې ده فلولا کانا پس فلولا کانا من القرونه فسولن دا پهளோنا چې مخکې ستاسو نو اولو قوت خوندان د خيرو او وندا خیر او ين هاونا چې منه کړه منه من خلکو لرا انل فسادې د فسادنا فل ارض فسمکا کلا قلیلا ماګر ډیر لگمن ماګر ډیر لگمن مم مندا آ جنا چې نجات ورکلوم منګه من هم دا غینا ډیر لوګو هغه یا رب فف خلکو کې ولی هاوندان د خیر نو چې دا حق نه منه باطل نیمه نه کړوې د فساد نیمه نه کړوې د ظلم نیمه منه کړوې خواه ډېر لګو الله وې وتاب الزینا او تابیدارو كلا تابیدارو كلا کسانو چې ظلمې کړو ما د اغسو اوتري پوچیدای مست کړې شوی پیفای کې وکانو مجرمینو او دای مجرمانو چې دای پس مال او دولت کې مست کړې شوی داګورا دا زمانی د جاهلیاتو بلې او ظلم چې کم شې کې بالله لګراحت ورکلوا فراخ ورکلوا یا مال کی یا دولت کی یا مال کی یا دولت کی یا چې کوم نه په افرادو کې مال دولت افراد په دی کې چې بولا الله لګون تکي فراخ اختیار کول و نو داغه د وجنه په خلکو باندې ظلم کو او داغه خوایښت په سی لکنن سبا ظلم شروع ده چې دا چا اثرات ډيري او بل پلک کم لکمزورې نو بس ظلم کوي غیره او بی عادی تنغوری چدازه ظلم پچا کوم او دازه ظلم چ کوم کوم دازما ظلم داد الله د دا قران الله د دی بارکه سوی پیغمبر د دی بارکه سوی داز ظلم علیکم زما سب حالت دی تا سوچنی وَبَسْقَل مَسْتَايتَے ته خیال یالله وئی وَتَبَعَ الَّذِينَ تابِدارو کلاک کسانو چ ظلمې کړهو ما داغه سوچه مسکله تابِدارو کلاک اسانو چ ظلمې کړهو د ستا تابِداري ما داغه سوچه مسکله شو دی فی فاغه کې وَكَانُوا مُجْرِمِينَ او دې جرم کاون کې وَمَا كَانَ رَبُّكَ أَن يَهْلِكَ رب الْقُرَى دغه چې هلاکي هغه کلوه الله را بظلم فزيادتي سرا وَأَهْلُهَا آه پدا سیال کې چې اهل د دې اوسې دن کې مسلمون اصلاح کاون کې الله عز خداسه نکوم زی کوم او که چاره په حدا راستا کګ چاره په خاصی دراستا یا کچره په خاصه دراستا خامها ګرزولې وو ټول خلکو لرا امته واحده ټولګه یک یو پتوید باندې هواله نگر صحیح سوره مائده 48 لمर्याد کتاب استما ویل ولکن لیبلو وکم الا امتحان کوي کنه والا زالونا هميشه هميشو د مختلفين اختلاف کوونکي الا مر رحمت رب مگر ا سوچ را مو کو رب او د دی د امتحان د امتحان د پاره چې په کرینې د سورې مایدې مخزول د دی ځای کې پی اشاره شو یعنی د ابتلا د پاره خلاق پیدا کړ دي الله دیلره یاد چلام د عاقبت ته ماناسو د د او انجام د 파را یعنی انجام دا شو خلا د د انجام د 파را د د عاقبت د 파را یادا چې عاقبت د دا دې داشو چې د دا دې اختلاف د 파را خلقوم گویا چې پیدا کړی دی الله گویا ما هو پیدا کړو د صد 파را د دې د 파را چې عبادت بکې خو انجام دا شو چ ګویاګینه الله د دې اختلاف لپاره پیدا کړی دی دا, دا سه اختلاف او مختلف داو مختلف او اختلاف وکاو یا ذا لزا لکا اغا یان هاونا نیل فساد کی نهی تراجه دی یعنی امر بالمعروف او نهی هغه تراجه دی لیل للامر والنهی د دې امر او د نهی د لپاره خلقهم پیدا کړی دی الله دې لرا الله اکبر و اتممت کلمۃ ربک او پوره شو اغه پیسہ او پوره شو پیسہ لدرابس تا لا عمل اننا پوره ج خام هډ کوم به د پیریانو او د انسانانو اجمعین طولونا چه کم سرکش دی ظالمان دی اللہ وی چا چه ظلم کرده لا ترکنو الالذین ظلمو ظلم مکوا ظالم تا میلانو نکی دا ظالم ردو کاللہ کال وی و تابداری دا آغا سمکو چه تفاکی مسکر شوی ظلم مکوا گین دنیا کی بدیمونی وی وما کان ربو کلیو لکل کل قراب ظلمن و اہلوها او کدلتا نئی دلتا نې نو لام لا ان جہانم مېنل جنته و ناسه اجماين جهنم بده الله ایزا کما ظلم مکا و وكل او دا ټول پټولا بیان کوم دا ټول پټولا بیان کوم nga پتا باندې یانه د خبرونو او د خبرونو د اپم بران ما غسو نصبتو چې مزبوطو منګا ر سرافو ادا کزلستا کولان مبدل منو من, من امبا رسول دای بدلو او دا تسلی ده نبی علی السلام تا دا من چې دا تمخ کې د امبیا او واقعات بیانو څومره ټول پټولا خبرونه بیانو دا دیره پارا چې ستا ظلمنګ په دې مضبوط کو چتا تمنګ خوچ ګورا الله اکبر د شعیب علی السلام سره س زلمو زیاتی هغه تاسو پکې اس پورې خبرې شوي خو ځړه دې متنګو داغه مخالف ستا مخالف پم تباکم تا تاام دا وای دا دای د حق ته خبره کو دا الله در زاده پاره او الله به امداد کړي دارنګ ته تا, تا دا قوم د نوح ته وګوره چې مخالف مخالفت او ک نه سوا کال لګیا دی او چې وی او چې مخالفت او ک قسمه کس قسم طریقو سره ټوکی به وسره کولې او کلم مر عليه امه تن ساخرو منه د ملع من قومه من ہو کلا بچه پا یور ڈالا پا دباند تیره دا نداغه سارا بیٹوکی کوله کلا ما مر را علیه ملعم من قومی سخیرو من کدی تا سارا ٹوکی کئی خیر ده خاپا که گما دارنگی قوم د حود تاو گورا آغایم آغا دا خپلو خدایانو بارا که بیوی تاکارا بدر که آغای دا ظلمو نکدو آغا ظالمان می تبا کردو دای بام تبا کم قوم د صالح تاو گورا تو ایزا منا تر اغلی نومنگتا دا خبره کې زمون خطان دا سی خق و میدونو اغا تا پریخو دلو رال انداغا دا شرک خبر دی شروک لیو اراد دا بیائیو دا پہاشای که دا سی بس پریگ دا اغا اغا می تباک لو نوچیا می تباک لو ستا قوم کم کم مخالبی ظالمانی تباوی کم خپا که گا ما مانو سب بی تو بی فوادک دارنگی او گو را قوم دا لوت بے حیائی یہ کولی ظلم کول تردی چ لوط علیہ السلام دے ہت سید اسے چدا الفاظ وی افسوس چ زما طاقت وی افسوس چ زما مضبوطہ ڈالا وی دے تے نوح علی علیہ السلام لوط علیہ او دے تے مجبورہ کا او دالا امتحان لوط علیہ السلام دے ہت اور اسے کچھ چا ظلم کڑاؤ نو اللہ را گیر کنا ان الله لاوم ل ظالم ح دا خ زهوله فللت هو تو هم سبر کو اوضل د مزبوت ساته زبستا د شمنتهباکم ظالم بهباکم وماه من نه ظالمی نه ببعید د کلی په ظالمان نهسلري نه دي لا ترک نویلله نه ظالمو ف النار و د زلم تم الله وي فلاله كانه من القون. وادره په فانو خلق نداسه ولی سوق نو چې هغه د ظلم نه مننه کړې وې ظلم نه مناو نه کړه بلکې دا آغا مسجد څخه کم ظلم کې ادارې تابعداري وکړه ظلم وک نو الله وايي دنیا کې به ونیوم لهلک القراب ظلمین دنیا کې به هم چې کم دنو راګیرکم او اخرت کې به مرګیرکم لان لان جهنمه منل جنتی و الناس اجماینو وکلن نا کوس علیک من امبای <الرَّسُل> چا چ ظلم کړه دے شرک کړه دے بدعت کړه دی دارنګ د الله سو کړه دے دخلی ظلمی کړه دے او چا باندې ظلم کړه دے الله وای دا ز دا کیسی دې د پاره چې خپل استاذ ظلمنګ په دې باندې مضبوط کو مانو ثبت به فیوادک و جا اکا او راغل تا تابهی پده بیانونو که الحق بیان ده توحید و ده رسالت و موعزا او نسیت و ذکرا و, و موعزا او واز و ذکرا او نسیت لیل مومنین ده پارد مومنانو اللہ اکبر تا تا پده که واز او نسیت ته چه مومنینو آبادی تا گوری چه چه ظلم کلو اللہ سنگ تس نس کلده چه چه ده دا اللہ ده غیوادو خلاف کلو او له زونه مات کړو الله غ ظالمان څنګه تبا کړی دی وا الله یا الله دې وخت دا ظالمان یا الله تا ته معلوم دي یا الله ته خبره یا الله چې ظلمونه کوي ته په خبره یا الله ته په خبره یا الله تاس نسې کې یا الله تبا او برباد کې یا الله د مظلومانو امدادو کې الله یا الله مظلومانو دا پریشانۍ په خوشاله یا الله بدل کې او یا الله د هر مظلوم امدادو کی یا الله ظالم یا الله پخپل کور او پخپل بچو او پخپل کور او یا الله پخپل مالونو خوشاله مکی یا الله ربنا تمسالم والهم وشدد على قلوبهم ربنا تمسالم والهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب یا الله یا الله تباہ او برباد کدنن وقدا ظالمان وکل لذینا اوایا که سانتا چی مان راړي عمل کوي په خپل طریقہ باندې بهشکه زېما مونږ یو عمل کوونکې انتظار کوي تاسو مونږ هم یو انتظار کوونکې مونږ هم انتظار کوو تاسو مونږ انتظار کوي چې الله څه پیسہ لګي ولله خلاصه د ټول سوراتو ولله غیب السماوات او خاص د الله د پاره د دا غیب داسمان نو دسمه دا اځمه داوا داغه اغا اول جزء چې غبدان الله دې و الیه یرجل امر کلو د دا دویمه داوی دیم جزء چې کارساز الله دې او خاص دې الله تعالی ته پس بکلی شو حکم ټول پټولا مان کارساز اغه دې فعبدوه اوله داوا الله تعبودو الا الله فعبدوه پس بندگی کوه د یک یو الله وتوکل علیه او دا ترغيب فیتبلیغ هغه ته اشاره درې مداوا معنی تبلیغ وک او توکل علیہ باور اوسه کپ دی الله باندې او سالورم دا وی ته اشاره چې کشرکوی نو الله د دې د اعمال نه غافل نه کدی شکای او ما ربک بی غافل او نه د رب ستانه خبره اما دا ام سناتاملون چتا سوامل کوي تا سچې څامل کوي الله او عزت بی خبر نه ما پته دا او زه د ارسنه چکم ده نو خبرې ما سورې یود کې سالور دا وی کولی او آ داوی ثابتولې په واقعیاتو د انبیای سره چې ګوره هر پیغمبر دا غا مسله کړې ده امتیازان د صورتو صورت ممتاز او پدې باندې کانار شو علالم دا رنګي صورت ممتاز او بیان باندې پدې آیاتو چلا اس فی من امر الله الا مرحیم دا رنګي صورت ممتاز او پدې در پرشتو پا جبا بانده ابراهیم تا دری خوشخبری سلام رحمته او برکت دا دری خوشخبری آتا ملاوشه دارنگی صورت ممتازو پا وینا دلوت علیه السلام بانده چه دای ویلو لو ان نلی بکم قوه او لا الارکنن شدید دارنگی صورت ممتازو پا دی بانده چه قد کون ته فینا مرجوه صالح علی السلام ته چوي تا نه کو زمون ډیر امیدونه په دی باندې ممتازو دارنګي صورت ممتازو په دی باندې چې د ظالم سر بای کاټو کا د ظالم راست اونکه دارنګي صورت ممتازو په دی باندې چې رښتښه ښه اغا ابراهيم پېش کړل دي او بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را tilka ayat surah yusuf makki surah hai tartib do دولہ سم لنبر دے پس دو سورہ ہودنا او ترتیب دو نزول کی دری پنزو سم دے پس دو سورہ ہودنا سورہ ہودنا دارا سے پس تا نازل شویم نے رابط دما قبل صورت سراب گن و جو بانده ده اول خدا چه ترتیبی ترتیبی نزولی ده دوال و یو ده نو ترتیبی نزولی چی یو ده ده دی وجن یو بل پسیدی بل رابط دا سوره یهود کې دا مسله ذکر کړه چې عالم الغیب صرف الله دی نو یوسف کې دا وایي چې او وګورئ تا د خپل بچي د حالت نه خبر نو دا آخر کې وې فابدوه بندگی دې یو الله او کا نو دلته کې بیان د یوسف علی السلام را نقل کړي چا غم دا ویلو ما تعبودون من دونه الا اسماء سمیتونه تاسو چیرته بندگی کوی دا تاسو روان نمونه جوړ کړی دی دا رنگ یو سوره یود کې تسلی وا نبی علی السلام تا نو سورہ یوسف کے د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیان دے خپاکی گا ماں یوسف سرا سمرت زیاتی شیو او یوسف علیہ السلام سمرت سخت راغلے وے فتاب ان نبام سخت راضی او خپاکی گا ماں تسلی لرا اللہ بدیمدات کئی اللہ اکبر حالو کا کہا لی یوسف چې سنگا یوسف علیہ السلام خپل رونو دا ملک جلاوطن کو نو دارنگی مشرکین مکہ اغیب تا دا خپل کلی نو باسی حالو کا کہا یوسف او چې سنگا یوسف علیہ السلام دری رزی درونو د آسا پاو کوی کې تیرې کړه وې نشتا ستو بد دي خپل دشمن د لا سا د مشرکین مکه د لا سا غار سور کې درې راز تیرې حالو کا کحال یوسف دارانګي چې څنګه زلهي پيوسف عليه السلام باندې الزام لګول او الزامات پيوسف عليه السلام لګول د منافقین دای بستا پا بی بی الزام لگئی پتا با الزام لگئی لگا سنگه چی بیا پازرت آئشا لگولو ها لکا کہا لی یوسف زڑک لک لرا الزامات پا لگئی دارنگی چی سنگا یوسف علیہ السلام پلارا بانده خوف زداؤ او آن عزیز د مصر واقستو او هغه خوب زده او چې دی به ما سره نو دارانګه ته چې مدینه ته هجرت کې نو پلار باندې بتا باندې یارا راضی خوب بر راضی لکه د هجرت واقع ته استمه ویلو ها لوکا کحال یوسف استحال پشان حال لد یوسف کې حالوکا کحال یوسف دارانګه بیا چې تراځې نو طبا چې څنګه یوسف علی السلام خپل رونو تا ویلو لا تصریبا علیکم اليوم نن راست پتا سو باندې پرېګ دیسه ملامتیا نشته طبا خپل قوم والطب یا لا تصریبا علیکم اليوم لا تصریبا علیکم اليوم نو دا نبی علی السلام تا چاې کې دا واقعيات د ذکر قوم د انبیاء ما نثبت به فیادک استاذ ل په مضبوطو لک لره نو دیزا اکیم اللہ واقعیتو یوسف ذکر کئی او دیگانو خبرو دا اشارہ کئی پا دیکی کار سرازی کجلاوطن کئی دی نو خیر دے یوسف تاؤگو را کنا او کدر باندی لزام لگی نو خیر دی خیر دے یوسف تاؤگو را دارنگ کئیرہ سو خوف رازی خیر دے یوسف تاؤگو را پا غم دا تیر شیو حالو کا کهالی یوسف او دا هر دائی تاموئی هر داید حق تام وای ک خزاد او کسړې خو چې کله د حق مسله بیان نه نو غره دا ساته دا باندې د ار زینبه د جلاوتن کې لوبال سي باندې سوګد کورا د چاچې سو وسي در سره بې کې او د چاچې سو وسي نو ظلم په در باندې کې الله اکبر خصوصا په دې دور کې په دې دور کې دا وېل څخه اسلام یو حکم خلق او طماخه کول دا ډېر کار دی خو تسللی لري الله به ومهمدات کوي نو دا صورت دا مکمل چې کوم دی او تنویر دې په ما سبا کا باندې تسللی نبی عليه السلام تا 파ي باندې او شيو القرانه د پنچپیر رحمه اللہ اغا با مویده اسے پرمائل زمان شیخ دا پنچپیر مدد ذلو لالی اغای وی د شیخ القرآن دا طریقه وچه اغا با داوی دا تنویر علامه سبقه ده پا مخ که بانده دارنگه داوی دا سورت نورم چه کم دین علماء کرامه شیخ د شاپور با سلور داوی زکر قولی سورت که چه عالم الغیب یو الله ده اغا با وی سورت که سلور داوی ده عالم الغیب یو الله دی او دا ذکر کئ اتم نہم اولسم کئ اتم نہم لسم کئ چرونه راغلی دی د یوسف علی السلام او د یوسف مطالبه کئ چمن سره پریک دا او پلار ته پتا نشتا نو نو یوسف عالم الغیب دی او نه پلار حضرت یاکوب علی السلام عالم الغیب دی دا دوے مداوہ ذکر چې چھ متصرف صرف او صرف الله دے او دا ذکر کئی آیات سلوے اختم کی تا سوگو ریلتا ان الحکم الا للہ دارنگ ما تابدون من دونہی اللہ اسمان سمیتو موہا دا تا سلا چاہتا چغیوئی دا متصرف متصرفین او کارسازان نه دی کارساز او متصرف یو الله دی دارنګ بیا زی کر کئ دغه داوا 76 کئ 76 کئ دغه داوا بیا زی کر کئ شکار ساز او متصرف یک یو الله دی ان الحكم الا لله عليه توکلت و عليه فليتوکل المتوکلون دارنگی درے مدعو ذکر کئی صداقت دا پیامبر پاک چھے پیامبرہ تب بلکل رشتی نے آو ستا ہر سرشتیادی ظلم خاپا ذالک من انبائل غیب نوحیه لئیک آغ ایک سو دو کی ذکر کئی ایک سو دو کی دارنگی ذکر کئی چه مصیبتون برازی خفتح و غلبا بعد المصائب ده مصیبتون دا بستاوی سینه مطنگو دا زکر کئی آغ ایک سو دست که حتی دستی اصر رسول وزنو قد گذیبو جا اوم نصرنا فنجی نشا ولا یرد باسونا عن قوم المجرمین چه غلبا امداد برازی دا سلور دعوی دے ذکر کئی خلاصہ در صورت اوالی اوسو آیاتوں کی او آیاتوں کی تمہید دے ا تمہید ذکر کئی او داغی تمہید نباد دیار لس حالات ذکر کئی پیوصف علیہ الصلات والسلام ماننے چه یوسف علیه سلام بانده دیارلس حالات را غلو او اغا دیر درانه درانه حالاتو یوسف علیه سلام اغا صبر کرده اللہ اغلا بدلی ور کرده دی ربنا فرع علینا صبر و توفنا مسلمین اللہ الیف لام را الله ویګه په معنا دی حروف تلکا آیات الله دا آیاتنا آیات الكتاب المبین دا دی آیاتنا د کتاب سوازه مبین چاته وی الله الله مبین چاته وی الظاهرو بنفسه والمظهر للغیر چه پخپل سرګن وی بالکل او غیر ظاہرون کے داس کتاب او صفات د کتاب مبین راغه چکم زائے کی داشت راشی ال تص کے دلائل نقلی او اشارہ در صورت کے دلائل نقلی ہیں دلتام دلیل نقلی دے طول دے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نا تلک آیات الكتاب المبینہ دادی آیات نا دے کتاب واضحہ کون ان کی اننا بشک منگا الله الله بشکم غرا لے گل دې دی قران کریم لرا دی د پارا د لستلو عربیا عربی جبکه قلع الله کوم تا قلونا ها محج تاسو پوښی قرانا عربیا عربی جبکه راغله دی د دیو جنا عبد الله ابن عباس فرمای شه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل احب الله نبی عليه الصلاه والسلام چتا تاسو مینا کوي احب العرب ثلاثهن مینا کوي د عرب سرا د دریو وجونا د یودا لئنی عربیون ذکا چیز عربی ما والقرآن, والقرآن عربیون دوی مواجدہ چی قرآن عربی دے ولسان اہل اہل الجنت عربیون او جبا دو آغ جنتیانو اغبام عربی وی احبا یحبو منک وی نو آل آمر تیرازی احبو العرب لثلاستن مینه کوئی دا عرب سرا دا دریو خبرو دواجنا یو دا لئن نی عربیون زا عربیما والقرآن عربیون او بیشک قرآنم عربی ده ولیسان اهل اهل الجنت عربی او جبه دا جنت یانو دام عربی ده نو دا عرب دا عرب سرا مینه کوئی عرباي جبكي الله را لي گلدے نحنو نقس عليك منغا بيان او عليك پتا باندے احسن القصص دا خسب بيان بما اوه نفس اودا چوي کلم گتا تا اذ القران ادي قراني كريم وا ان کنتم من قبل يوكن خامحات من قوي ماخيد ادينا خامحادنا خبرنا تا پتنوا ما ووجدك زالن فہدا تا منګا حیران او پریشان متحیر اومنته نفع ادا منګ د درکو یا سوره شورا کې براشی ما كنت تدري مل کتاب ول الایمان تا ته نه ایمان د تفصيلات او پتاو نه درتا د کتاب د بیان پتاو ما د قران درکو ولیکن جاننه نوره الله اکبر اید قال یوسفو هر کلاچو یوسف علیہ السلام لے خپل اغفل پل پلارتا یا ابتی او پلار از ما بیشاکا ما اولید خوب کے اہدان شارکو کبا اہدان شارکو کبا،, کبا یاول سطوری و شمس والقمرہ اونور اوسپوگمائی رائی تو امیل دل دیلرا لی سا دیدی دی نو چه ما تا سجدہ کونکی دی ما خوب اولید چه یاول سطوری دی او دی یعلس دا د رونو اغه الله و تخوب کې خودل چې دا به ټول الله ستا بادار کای یعلس رونه دد آ یعلس توری نا مراد اغه داو چې یعلس رونه اغه به د الله تابیدار کای او بل دا مور او پلار او در سره مینا کوي او تابیدار بږي ننور او سپوږمۍ ناغه مراد شو وې ما دا خوف لیدو یعقوب عليه السلام پوښو او تاوی بچې یا بو نيا وې و تاوب چړیا لا تاسو سم بیان و راویا کا خو بخپل علی خو دې کارونو خپل ته دی فیاكيدو ايبه مکرونه جوړ کیلا کا تا قاعده مکرونه جوړول سره ان الشیطان لِل انسان بے شک شیطان د انسان د پاره اادو اوم مبینا دشمن دې سرګند سارغان دشمننده رونه فضله کی بدله حسد واچی ارونه بتا سره حسد شروع کی واکذلک یجتبیکا او دارنگه ورکی بتا لربستا او خیبتا تا منتا ویل الاحادیسه اغه تعبیر د خوبونو یا زایتا سره سوال د خبرو او تمام بکی نعمت خپل عليك پتا باندې او بائل د یا فوب باندې لکه څنګه چې تمام کړه دې اعلی آبوي کا په دو نیکانو ستام باندې مخ کده دی چې ابراهیم او اسحاقو بهش کاربستا په هده پېستې ادا ستاباندې حکیم حکمتواله دې په درکولو تعالی را تعالی را چې صدر کین په دې باندې الله رب العزتو خو حکمت پاکشته ده الله حکمتواله دې په درکولو تعالی را او په دې پېستې دات لکه د کان فی یوسفہ تحقیق سره د یوسف علی السلام په واقعیا کې و اخوتی او درونو دا کې لوې نخې دا عبرته لسائلین د پارا د سوال کونکو سوال کونکو څوک یا اهل تحقیق چه ځن په کې او تحقیقینات دی یا اهل مکہ دوی د چاپ ذریعہ باندې د نبی علی السلام نه تاسو کړه چېرانه د یوسف او یاکوب دا هو د قینعانو نو دای مصر ته څنګه را او مصر کې څنګه آباد شو مصر کې څنګه آباد شو نو دا غي د پاره پکې پا الله یو عبرت ته یا سایلې سایلې نمراد مو تري زیندې ا چې څوک اعتراض کوي نو دا غي د پاره پکې پا عبرت ته ګور وتا اوس حالت اول اذ قالوا ليوسف واخه احب الى ابينا دا حالت اول او داوت آغا تلل سملم بر آیات پوری پا دیکی دا ذکر کئی پا دیکی درخن برکی قید الابنائی معالعب القاؤ یوسف فی الجوب ومجیئن بالبکای وبدن من کذب اللہ اکبر درخن برکی قید الابنائی معالعب القاؤ یوسف فی الجوب ومجیئن بل بکای وبدن من کذب آغا دره خبری یو دا چی یوسف علیہ السلام رونو پلار سرسنگ مگر او پریبوکو رالل آمکر او پریبی داو وی پلارا دا یوسف علیہ السلام او د دارور بن دا تا تا دیر محبوب دی یو خدا منګه دومره مضبوط دلیو دا یوس گور دا ما او پریب جوڑی او دا خپلو کې مشوره کوي چی دا خبری دای پلار ته ډیر زیات محبوب دی او پلار و سره مینا کوي اوس دا چې کم دا, دا مینا مونږ ډیر یو دای لګ دی صرف دوا دی د میندونه جداو دا و سره څنګه مینا کوي مونږ ډیر یو د سره مینا کوي راځي چته یو شارد زمکه ته به ورزوم او یو ځانګل کې به روکو چا نو بس پلار به یمنه تاسو سره کوي اوس دا بل و ته وینه دا شکار دی چې دا غته نه ورزوم چته څنګهال منګلتا نه یو کویته به وګورځه اوچ کویته او یو تاک چد کوی کیبه پریدو نو چته کا پیلا ما پیلا راځي نو غي به ځان سره اوچت کی چته لره بے بوزي که کوی نو بیا داسو کوي دوی بس دا خبره صحیح ده راغلي دی او پلار تا وای وای پلار وای ګور مانګ دي یو سب د فار ډیر خیر خو منګا زوچا کار لاله من سره پرې ده لابه ما به وو کی داسه آزاد به غر زراو غر زی یوسف علی السلام طلار حضرت یاقوب هغه تاسو چې دی به زئی ز په ده خا پاکي غمزه کا داز مکه ده دا شرم خان او ده اسنه چې یو شرم خچتا مات کی دی وړو کې ده او وینو خو شرم خو نو وایچتا او تاسو به خبره ده داسه کلو وا منګا دومره لوی خلق او ده به کومنه شرم زمنګ ده دومره ډیر منګا به یو وز دې کې چې کار نه ته کوي ته ورغورځو او پلار پر سي راالل 플ار پر ما خام ټيم کې ما خطانو او داد دروغ جړای شروع کړل دما کر جړا وایې منګا لابه کولی او یوسف منګا چې کار نه خپل سامان صاحبره خپل منګا منډه تړلې ولې لابه مو کولی او شرم اخراغه او یوسف چې کم نو هغه مات کو هغه مات کو او هغه اوړ یوسف مر شو یعقوب قووبله ساتتو سلام ته چې دا ووه کرام ذکر کرکي او کمیز د راړه په کی کې سرکړ چې راړه یا قووبلی ساتو سلام طوي وي عجیبه شرم خو زما په ضوی بندې رام نه او زما د زوی په کمیز بندې رحم را ته چې د کمیکې خواړوسه ش راې نه د پریخو دی دا کمیز کې خواډ سر مې نه دکه روغ رامټ کمیز ته او ضوی رالامات کو چې د خو کمس خو بیم خام دا واقعیا د دردی پورې ته اتل سم نمبر آیات پورې الله دا, دا خبره کوي او بکایا مداصله غون تک انتظار کوي ان شاء الله بیا وامه ایذ قالوا لیوسف ارکلا چوی دی لیوسف او چا ما یوسف علی السلام او ور ددر ډیر زیات ډیر زیات محبوب دی پلار زمنګتا زمنګنا او منګ یو یا مازبوتا دل به پلار زمنګا خامها ده پاسه ده گئی سرګندکه زلال پمانه ده ساده گئی ده په غومراه ده غومرائی مانه نکه ګوره اسنه چې کدا مانه دوکلوای چې ده په غومرائی سرګندکه نو بس برا دی بیا خطا کرده پیغمبر تا دی بیا بلشان که گی ارزای که زلال مانا با نه نا که مپسیرین ترجمو علا اغی بیا بل بل سولی که داسه نا دا اینا ابانا بے شک اپلار ہنگا خام خاد پاسا دگئی سرگندکی او قتلو یوسفا وجنی تاسو یوسف لرا اوی طرحو ارزن یخلو لکم یا او گرزو اید لرا یو شاڑ ازمکیتا خالبشی تاستا وجو ابیکن مخاد پلار خبلا و تکونو منبادی او شیب تاسو پزد دینا قومن صالحین قوم نیکان گورا د کې دوه ممسله معلومه شوي یا دا چې حصول د خیر په ناجاایې طرریقې سره دا جاای نرره ته خیر حاصللی د دا یو په خیالو چې منګه پلار څخبلړ شو یو سب قاتل کوند دا طریقه ناجائز وا خپلار ته ځان محبوب کو چې پلار سره مینا او, او د پلار مینا حاصلول غواړي چې پلار سره مینا او خو طریقے ناجائز وا نو دا معلومه شو چې په ناجائز طریقے سره یو خیر حاصلول دا ناجائز دی چې ناجائز طریقہ استعماله والا دویمه مسله دا ثابت شو چې کار د ګنا کول په ارادې د توبه سره دا, دا جایز ندی چه رستو باتی توائی عربیا باتی رستو توبا و با سدا جائز ندی د یو و تکونو من بادي قوما صالحینا الله اکبر قال قائل من هما وَتَكُونُونَ شَيْبَتَاسُ فَصَدَ دَيْنَا قَوْمًا صَالِحِينَ قَوْمُ نِكُ كَارُوا فَتُوبِهِ سَرًا قَالَا قَائِلُونَ أُويَ أَوْلِينَ او او كِدَ دَيْنَا مَشْرُودُ يُوسُفَ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ مَوْجَنَ نِ تَاسُ يُوسُفَ لَرَا وَلْ قُوا أُغُرُ ذَوَيْ تَاسُ دَلَرَا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يُغُمُّ نَامُ كُوَيْكِ يَا جَوَرُوَالِي دَكُوَيْكِ لیکن بهترین ترجمه دا طاقچہ د کویګه یو طاقچہ د کویګه یل تقیق هو چت بکه با دل بازو سیارته بازه قافلا کچری تاسو کوونکې قالو یا ابانا شورا او شوا نو د شورا نه فسرا ل لسرال پلان ته شروع شو وی وی اون پلانه زمنګا سشوید تعال را یقین نه کوي ته منګه یقین نه کوي ته پ منګه باندې پباره د یوسف علی السلام کې او بهشکه موږ د د پارا خامخوی د خیر فاونه ارسل اوپر غدد لرا ما نه زموږ سره غدن صدا یارت یارته چې اوخري اوس کی ویلاب او اوگر زراو ګرځي و اننا لو بيو کې اوگر زراو ګرځي لک په ازادي شي مون شکر لزم موږ سره پرې ده او بهشکه موږ د د پارا محفز حفاظت کون کون یو ګور دینه دامه صلی ثابت اشوا چې د سیر او تفرید پارا چ امور مباحوی جایز امور وی سړی سین لک سینتزو سینتزو لګورځو راو ګرځو نه دا جایز دی دارنګه اسی یو خوستا زائد داګه کتل زه خو بشر ته چې امور مباحی بکې ښه او هغه زای کی ناروانه کیږي 4 نمبر ٹنڈل تا وڑی کتلل دا جایز نه دی ښا ز کال تک خلک سلې زی عادل زی چې د زمانه کنجرای راغلی د زمانه کنجرای او هغه ال تک چې کب نن نو باریک لباسو نا چولی او چه اغیبان دے اغا دا غراشی شوت راشی دا اغیبان نو باس دا اغیبان ما لهاو ما علیها ارسخ کاری بیا دک کسی دا, کس دا سیلہ کچی بربند گرزی او دای ال تزیا گوری دا نارواو حرام دی کاسی آتون عاریاتو آتو. امور جائزو کې تلل جایز دي امور مباحاو که قال يا يعقوب عليه السلام اني بشك از له احسنني حتكم مالرا دا چې تاسو بوزیدلرا واخاف زيری گما دا چو بفريدلرا یو شرمخ یو شرمخ وګور یو يعقوب عليه السلام عالم الغيب دکنا بري لیان را پاسیدل ولي وګور یو عالم الغيب کنا وی شرمخ بهوري غته مخ نه پتا او يا وا پاغلا پاغلا کدا وته و چې شرمخ بهوري نو خو شرمخ نو پړلنه څنګه شرمخ به فری هغه شرمخ نه ښهړلې بل دا هغه غي دروغ کړه دا یعقوب علیہ السلام چې وی نو دای پا دیو جبان نوی پا دا په دیو زبان نیوی چې په دا غزمکه کې شرمخا ډیرو بل دا چې دین استدلال غلط دی هغه شرمخ د سره ښهړلې نو دا استدلال غلط دی وانتم من مغافلونا او تاسو د دنیا بهې به خبره او دا زکه وی چې د زماکه کې شرمخا قالوا له قالوا لئن أكله الذئب قالوا ويداه لئن أكله الذئب کچاره خپل د لارې شرمه خو ونهنو او حال دله چي مونږه یو لوی ډالہ مخا مخا مونږه په دا کې یو باد تاوان یانو نا مونږ بیا تاوان نه یو نو سچاله تا صدا عجیب خبره ګوره مونږ بره تاوان نه نه بیا دین دا مسالم ثابت شو ان یاخاف او یا کولا وزبو چې ماشوم دی او بچی دی نو خطرناک ذاته مفردا دا, دا غی حفاظت وکا دا سنت دی یعقوب دی خطرناک زاینه ته مفردا دین دا, دا مسالم ثابت شو ان یاخاف او یا کولا وزبو کار بیا مانوی خطروی او که سی خطروی مانوی خطردا چې هغه مثلا یوزای کی سپیدلې ونه یا بل څه شه دی یا زنگلن دیتی مپریدا او معنوی خطر حیثی دا غشو معنوی دا چی دا بی حیائی زیون تی مپریدا حفاظتیو کا فلم ما ذهبو پس هر چې چدی بوتا اغلرا و اجمعو او اتفاقو کدی ای اجعلو چو غرزی دلرا فی غیابت الجبی پا تاکچا دو کوئی که نو فعالو ما فعالو چې کولا غیو سرا اکلوی غرزول واو حینا وحی اکلو منگدتا و او حی نا او وه کولمغا زړه کی واچل منگا الای یوسف علی السلام تا لتون بیا نوم چې خامخه زړه کی واچل منگا یوسف علیه الصلاۃ والسلام تا لتون بیا نوم چې خامخه خبر باور کته دوی لارا خبر باور کته دو دوی لارا به امرهما به امر هم د دوی باندي پکار د دو دوی باندې و هم لا یشورون لتون به مخان خبر به ور کوي دی دای لرا به امرې پکار دوی باندې ها ځا چې داده و هم لا یشورون او دی به خبر داص په حالت دواهی یوسف علی السلام ته یا و دا معنا و هم لا یشورون دای خبر نو پالل دواهی یوسف علی السلام ته یوسف علی السلام ته چې الله وه کوله زله کې ولا خبره باندې خبر نو یا و هم لا یشورون دای خبر نو په مرتبه د یوسف علی السلام باندې یا خبر به ور کې خودی بتان نه پیجنی لکه صورت دغه صورت آیات لمبر یو کم نووی کې ورداه او یو کم نوی که برای شی چه بیاوی تا یوسف علیہ السلام وی تا از تفتر چه تا سدی یوسف سرسکلو دیو تای آن تا یوسف آبو تای آن یوسف آز یوسف ایما دیو بیا خبر تا به نپی جنی تا بی خبر که او ګوره دینه دا مسئله ثابت شوا چه پای اتفاق دا اکثر و سرا گنا چه ده نو دا نه کی گی خوا اوز دای راشی او اجماع شوی دا او دا مسله د حیات الانبیا اول خدا درو وای د اجماعی مسله ده نه د دا اجماعی مسله ده نه او که دل پر شیند چای اجماع شوی ده ویلی دي و پلان کی ویلی دي علامه سوبکی ویلی دي چې ول اجماع و علا هاذا پد اجماع ده نو دا چې کم ده دغه اجماع دا ول چا کړی ده کم وخت کې شوی ده د اجماع سوق سام دي کاله شوی ده اجماع سندی ده که اجماع مذهبی ده بیا اجماع اجماع سندی چې کم ده نو هغه په سو قسمه ده اجماع مذهبي په سو قسمه ده دا, دا کم اجما ده د اجماع دا دا سکوتی ده لپاره سو شرایط دي نور اجما ده لپاره د قبولیت ده لپاره سو شرایط دي ها هغه سو سو دین بغیر خبرې کنه اجماع نه نور پتہ نشته ول اجماع على هذا ول اجماع على هذا دا غیر مقبول ده او په دا اجماع باندې چې کم ده نو راسته سو نظريه نه دا اجماع د یو فلمان زهبو بهی و اجمعو اجمعو کلا اجمعو خدا کار جائزو سو نه دا کار جائز نو وایا و جاو ابا محشان یبکونو او رال دا اخپل پلار تا ایشان پو وقت دماس خوتان که یبکونا جلل جلل قالو و دیعا ابانا او پلار زمنگا انا زهبنا نستبقو یکینا منگا تلیو زنستبقو سیالی مو کولا و او پر خودو منگا